«Я не можу без тебе», – ледве встигало майнути між поцілунками. Дорога назад видалась легкою і минала аж зашвидко. Їхали у темпі танго, повільно і рвучко. То долали великі відстані, то зупинялися на ніч або на півдня десь у Катовіця, Кракові. Заїхали навіть у Ченстохову подякувати матері Божій за її ласку і її свято. Наприкінці серпня через усю Польщу до Ченстохови пішки прямували нескінченні пєлігржимки, групи людей з різних міст і сіл, зазвичай молоді, щоб узяти участь у святі. Зупинялись лише там, де можна було надійно залишити машину у гаражі готелю. Любов любов'ю, а злодії не сплять. Надто свіжою у пам'яті була пригода з опалем. До кордону з Україною тяглася довжелезна черга. Віктор залишив Валентину у хвості, а сам подався шукати знайомих. Валя чемно залишилась. Дозволила Вікторові продемонструвати свої зв'язки і можливості. Для неї головне було не тут, на воротах. Сьогодні чергував Тадеуш. Вдалося непомітно зателефонувати, домовитись про зустріч. Вона навмисно вигадала цю поїздку в Ченстохови щоб відтягнути час до його чергування. Хотіла зустрітись із симпатичним митником віч запитати, як там їхня справа, чи скоро. Шукати його удома в перемишлі означало здати Вікторові свою точку. А Валентина підсвідомо уникала повної відвертості, повної відкритості перед людиною, якій належало її серце і тіло – але не гроші. Їм пощастило. На чергуванні Янек. Похвалився Валі. У мене тут зелена вулиця. Що я їм, пацан, в черзі паритись? До речі, заплатив за обох. Вікторо, ось моя частка. Ну що ти, Валюшо, зам'явся для годиці Віктор? Ні, це бізнес, візьми гроші. Віктор узяв. На польській митниці Валентині вдалося непомітно для Віктора з'ясувати, де саме шукати Тадеуша. Красень поляк, побачивши стару знайому, яку виглядав із самого ранку, підкрутив уявного вуса. «Дорога пані Валю, єстем щенсліви, целує рончки пані». Валентина затягла Тадеуша кудись між величезні кари, які саме оглядали мало не під мікроскопом його колеги. «Як там наша справа, пане Тадеуше?» «Бардо добре. Шистку в поджонку. Я мислю, вже є ще пара дні, і бензі готове. Пані, може готувати товар?» «Скільки?» «Мисля, вже дві тонни. Так багато?» Куди ж воно там вміститься? Все вийде. Там є дуже місце. А кількість пасажирів? Двунасті. Ви, пані, то є цілком безпечне. Такі звикли пасажирський бус. Пасажири, звикли люди. Ядом себе і нік не ніхневізді, що там є ще щось. Таких бусів на фабриці зробили вже. Дзєнц. Сідем юж працюєм і нік ніц не ві. То добра справа. Гаразд, коли передати гроші? Як бенді готово, пані забере бус, плаці пеньонджі і працює, і вшистко враця за пара рейсів. Це була ота таємнича, але дуже прибуткова справа, через яку Валентина посварилася з Віктором. Через яку не хотіла, щоб він бачив Тадеуша. Береженого Бог береже. Любов любов'ю, а грошики на різно. На кордоні затрималися недовго. От, блін, Петро сьогодні не чергує. вилаявся Віктор, розпитавши колег митників. А хто такий Петро? Невинно поцікавилась Валя. Моє вікно на кордоні. Ось хто. І він тобі дуже потрібен? Винен він мені дещо. Замислено про бурмотів Віктор. Митник винен.